29. Ми повернулися на лал базар і зайняли ту ж саму крихітну кімнату, де допитували Сена. Цього разу навпроти нас сиділа Місіс Боус. Як завжди, у кімнаті було задушно вентилятор на стелі кілька хвилин повільно обертався, а тоді засичав і зупинився. Поруч зі мною сидів спітнілий, немов шахтар дігбі. Не скажу, що мій власний аромат був вишуканим. Зараз я б не відмовився від затяжки опіуму, а ще краще від пігулки морфію. Але вони вже давно скінчилися, хоч я й тримав пляшечку в кишені як талісман. Не здавайся, обмахувався планшетом, на якому мав писати. Варто було б зробити зауваження, але занадто приємним був вітерець. Єдиною особою, на яку не впливала задуха, була місіс Боуз, Свіжа, немов щойно прибула з чаювання у віце-короля. Розкажіть, що сталося з Деві? – попросив я. Ви не проти, якщо я спершу потурбую вас і попрошу склянку води, капітане? У мене пересохло в горлі, і якщо ви плануєте поставити мені багато запитань, то пізніше це може викликати деякі незручності. Я кивнув Баннерджі, той вийшов і повернувся із глечиком і склянками. Налив місіс Боуз, яка йому подякувала, делікатно піднесла склянку до губ і зробила малесенький ковточок. Я повторив запитання про Деві. «Що я можу сказати, капітане?» – знизала вона плечима. «Повернулася додому досить пізно вчора. Коли я прийшла, Деві з іншими дівчатами були зайняті клієнтами. Гадаю, вона закінчила десь о третій або четвертій ранку. Тоді мусила помитись і поїсти перед тим, як лягати спати». «Ви зазвичай засинаєте, доки дівчата ще працюють?» Терпляється час від часу, особливо, коли пізно повертаюся. У таких випадках за порядком наглядає моя покоївка Міна. Якщо виникає ситуація, що потребує моєї уваги, вона мене розбудить. А де ви були вчора? Місіс Боуз усміхнулася, зчепила пальці і поклала руки на брудний метал столу. Деякі з моїх давніх клієнтів досить консервативні, надають перевагу персональному обслуговуванню. «Ви виїжджаєте додому, до особливих клієнтів, та хіба ми всі не порушуємо правила, якщо ціна влаштовує капітана?» Запитання я проігнорував. «Чи бачив хтось Деві до того, як вона лягала спати?» «Гадаю, Сарасваті бачила перед тим, як пішла до своєї кімнати?» «Усі дівчата мають власні спальні, хіба це не розкіш?» Вона посміхнулася. «Я не можу ручатися за ті місця, до яких звикли ви, капітане, але мій заклад розрахований на обраних клієнтів, на витончених калькутських джентльменів. У мене найкращі дівчата, і вони отримують найкраще. Скажімо так, економіка трохи відрізняється від старих двохрупієвих бордерів. Я можу дозволити додаткові витрати». «Ваші дівчата найкращі, і вони отримують найкраще», – повторив я. «Як ви вважаєте, чому повісилася Деві?» Місіс Боу споморщилась. «Як я вже казала, коли бачила її останній, усе було гаразд. Але це до того, як вона поговорила з вами». «Не думаєте, що її смерть якимось чином пов'язана з убивством Маколі?» «Не бачу, як?» – знову знизала вона плечима. «На вашу думку, це просто збіг?» «Не знаю, що й думати, капітане. Може, вона позбавила себе життя через щось таке, що ви їй сказали?» «Запевняю вас», – заперечив я. «Те, що розказала вона, набагато цікавіше за все, що я міг їй сказати». Я сподівався викликати певну реакцію, але вона сиділа нерухомо, та кам'яна богиня. Я продовжив. «Не здогадуєтеся, що вона нам розповіла?» Місіс Боуз узяла склянку і зробила ще один ковток. Враховуючи сумні обставини, капітане, ваша гра уздогадки здається мені недоречною. Чому б вам просто не сказати мені? Вона поділилася, що в ніч убивства Маколі був у вашому борделі. Власне, його вбили, щойно він звідти вийшов. Це правда, чи бідолашна дівчина збрехала? Правда, що цей джентльмен був у нас раніше. «І не вважали за потрібне це сказати?» Вона стримано посміхнулася. «Ви зрозумієте це, капітане. Мої клієнти цінують приватність. І оскільки цього джентльмена вбито не в моєму будинку і не на моїй території, я не бачу потреби плямувати його репутацію». «Вам відомо, що приховування інформації від поліції є злочином?» Місіс Боус зітхнула. Я заплуталася, що наразі в Індії є законним, а що протизаконним. Послухати новини з Пенджабу так навіть мирні збори тепер є злочином, що заслуговує на смертну кару. «Що саме робив Маколі у вашому будинку минулого вівторка?» – запитав я. О, що й завжди гадаю. У своїх уподобаннях він був досить ортодоксальним. Ніяких грішків, ніякої уяви. Але з власного досвіду знаю, що для шотландця це нормально. Спочатку я вважала, що винен у тому клімат їхньої рідної країни, дуже неприємний протягом десяти місяців і надзвичайно негостинний протягом двох інших. Але з роками я дійшла висновку, що причина в їхній суворій релігії, яка вважає гріхом усе, від чого отримуєш задоволення. Отже, приїжджав він не для того, щоб забирати дівчат на прийоми Бучана. Вона похитала головою. Запевняю вас, точно не для цього. «А колись таке робив?» Вона глузливо розсміялася. «Ви ж не думаєте, що я поділюся з вами такою інформацією?» Мені почав уриватися терпець. Відчуття таке, ніби я б'юся головою об стіну. Клята спека, як же кортить викурити люльку? Нагадати вам, що це розслідування вбивства? За кілька ярдів від вашого порога вбито сагиба, а тепер загинула і ваша дівчина». Я можу зробити ваше життя дуже неприємним, якщо ви не погодитеся нам допомогти. Ви самі кажете, капітане, що чоловіка вбили за порогом мого будинку не всередині, і не вам нагадувати мені про долю бідолашної дівчини. Мушу визнати, ця жінка має характер. За іншими обставинами, вона б мені навіть сподобалася, ще як. Але зараз вона стояла на перешкоді розслідуванню вбивства, і це дуже дратувало. Час показати, що я також людина непроста. Може, ніч у камері змінить її ставлення? Продовжимо завтра, – сказав я. Сподіваюся, ви допоможете нам трохи більше. Якщо ні, висунемо звинувачення в тому, що ви перешкоджаєте поліцейському розслідуванню, а може ще й інші. Дігбі відвів місіс Боуз до камери. Біля кабінету мене наздогнав не здавайся. Вигляд у нього був схвильований. «Що таке, сержанте?» «Дещо мені не зрозуміло, сер. Місіс Боуз, відомо, що вчора ми говорили з Деві. Удома вона запевняла, що Деві сама їй про це сказала, а тепер стверджує, що не бачила її після того, як повернулася від клієнта. Як же вона тоді дізналася?» «Сержант має рацію. Жінка бреше». «Не хочете продовжити допит?» – запитав він. «Я поміркував» але вирішив цього не робити. Вона тільки закриється, а час спливає. Ні, приховаємо цей туз у рукаві.